«Ну, добре. З цим нічого не зробиш. Значить, який вихід? Розійтись. Чудесно. Але ж не я винен. Так? Виходить, з якої ж речі ти ставиш мені умовини? Я пропоную. Я беру Андрійка, вона Василька. З Андрійком я можу жити, йому вісім літ. Василько має тільки два роки. Ясно, що йому тепер потрібна мати, а не батько. Ні за що. Мало не гістерика». «Ні за що!» «А чого ж вона хоче?» – машинально питаю я. «Чого?» «Обог!» «Або ж, на крайній варіант, мені Василька, а їй Андрійка!» «Але ж вона знає! Знає ж вона, що без Андрійка я не можу!» «Вона знає, що відбирає у мене мою останню...» Він от хвилювання не договорює і знову йде до вікна. «Ми деякий час мовчимо!» «Я тільки тепер почуваю, як він увесь обважнів страшенно!» А думки надиво-бистрі, раптові, не наче отара кізу загоні чимсь тривожених, наляканих. Вони кидаються то туди, то сюди, переплигують одна через одну, гасають, шукають виходу. Ну, все одно відривається раптом од вікна Сосницький. Не знаю, навіщо я тобі це кажу. Тобі, мабуть, ані трошки не цікаво. Ну, як це маєш? Був вчора в клубі. Справді? Навіщо він мені все це казав? Думаю я. Відповідаю ні не був, зайнятий був. І вмить, неначе слухаючи наказу, говорю: "А у мене знаєш теж, цебто не в такому змислі, але закрутив, розумієш, інтрижку з одною дамою. Навіть коли хочеш цілісінький роман і серйозний, здається. Та що ти не то зляком, не то з непорозумінням виривається у нього?" Він зараз же силкується замаскувати цей тон прибільшеним інтересом, але я почуваю, що добре зробив, сказавши це. Ти серйозно, Якове? Без жартів. Так, так, так. Та так таки справжній роман? А то ж, кажу я, уяви собі. Три роки, три роки ніякісіньких романів, і от... Нічого не зробиш. Збираємось на літо їхати в Крим». Я все більше і більше переконуюсь, що цим оповіщенням я розбив його якийсь план. Він не може вже сховати непорозуміння, розгубленості, нових думок і, мабуть, нових комбінацій. Уже не розпитує, відповідає неуважно. Ну, і хутко йде собі. А я довго сиджу в фотелі і думаю, так, тепер з Андрійком мусить бути справжній кінець. План Сосницького був очевидячки такий. Віддати мені Соню та Василька, а зате вимовити собі Андрійка. Але я віддам йому всіх, всіх годі. Встаю і збираюсь до Клавдії Петрівни. Цього вечора я дуже ніжний з Клавдією Петрівною та Костею. Це викликає в її очах іскри захвату, здивування і ще чогось. Костя лащиться до мене, гладить мене по грудях, усміхається влесливо. «Ух, які у вас довгі ноги! А чого ви такий високий? А лівчик у вас сьогодні інший?» Потім ми вкладаємо костю спати, і коли наші руки зустрічаються, вічна історія з цими руками. Клавдія Петрівна немов на момент губить притомність і потім починає без потреби хапатись, щоки палають, і вона машинально прикладає до них руки». Нарешті, за ширмою затихають викрики кості. Ми сідаємо на широченну руду канапу. На столику неминучий чайник, конфітура, на стіні висить гітара з широкою червоною стрічкою. У голубим присмерку поблискують скла клавдиного пенсне. Я відкидаюсь на спинку канапи і майже лежу. Мене хвилює напружена метушня Клавдії Петрівни, червоні плями на щоках, Її чорне, чернече вбрання, соромливість, молода постать. І одночасно чогось бере роздратування і незрозуміла туга. Хочеться встати, піти собі швидше звідси, але чую, що вже не можу. Це буде образою Клавдії Петрівні, образою її палаючим щокам, напруженому сміхові, нелогічному, чогось чекаючому її поглядові за ширму чи спить уже Костя? Вона часом навіть устає і підходить туди, прислухаючись. Мене це мимоволі хвилює, мимоволі слідкую за її тонким одягненим у чорне-чернечим тілом. І власне те, що вона в чорному, що нагадує якусь святість, незайманість, гріховність, це найбільше хвилює. Проти моєї волі уявляється, як це тіло буде в кожну хвилину, як тільки я того схочу, покірне мені. Як ці проворні руки обесилюють і будуть грішно голубити, який солодкий жах і тремтіння обхоплюють цю замкнену, самотню, мрійну жінку. Костя починає чогось плакати. Клавдія Петрівна біжить за ширму і довго щось шепоче хлопцеві. Коли вертається, виразу напруженості вже нема ні в лиці, ні в руках. Вона задумливо бере гітару і тихенько награє. Я користуюсь цим і починаю прощатись. Клавдія Петрівна, неначе чуючи себе винною за щось, несміло і сумно простягає мені руку і не пробує тримати мене, як це робила перше щоразу. Мене вколює це. Я навмисне не випускаю її руки зі своєї і кажу якусь дурницю. Рука робить слабенькі, спроби визволитись, але це мене тільки роздратовує й викликає бажання знов запалити її щоки, щоб загоріла шия, зім'яти той сум, який прибив її гріховність. Навіщо мені це, не знаю, але піти без цього вже не можу. Ми довго мовчки стоїмо. Я усміхаюсь і потискую руку. Клавдія Петрівна старається не дивитись на мене і викручує пальці з моєї долоні. Помалу на щоках з'являється рум'янець, очі кілька разів зиркають на мене не то допитливо, не то благаюче. Ні вона, ні я не кажемо ні слова. Потім я пробую повести її до канапи. Рішаю, як піде, я посаджу її, поцілую руку і зараз же піду. Більше мені нічого не треба. Але вона опирається і починає важко дихати, в той же час придивляючись до ширму і слухаючи – під час борні я близько торкаюсь лицем до її плеча. На мене гостро віє від її оголеної шиї. Через це я дуже пригортаю до себе все тіло. Клавдія Петрівна глибоко. Як людина, якій не вистачає повітря, зітхає, підводить до мене голову, і я бачу, що її погляд уже безумний, тупий, щось слухаючий, чогось чекаючий. Руки слабнуть, тіло стає покірним, м'яким, і треба вже піддержувати його за стан, щоб не впала. Ну, треба йти, годі, думаю я, але замість того веду її до канапи. Коли я прощаюсь, Клавдія Петрівна з нестриманою вдячністю цілує мене, пригортається всім тілом, гладить мої руки, рукави піджака і гарячим, жадним шепотом питає, коли я прийду. Мені досадно, чогось сумно, але в той же час мене тішить її ця бурна, безсоромна, вибухла жагучість». Дома, лежачи в ліжку і дивлячись у темну стелю, я з огидою думаю про себе. Не за те огида, що спокусив жінку, ця спокуса була їй бажана, потрібна, за неї вона все віддасть, а за те, що роблю те, чого сам не хочу, що весь час я підвладний яким силам, які роблять мої вчинки випадковими, необґрунтованими, незалежними від моєї волі і свідомості, а втім... Яка ж тут була моя воля, свідомість? Чого я, власне, хотів або не хотів? Єдине, про що я з полегкістю думаю, це те, що під час обіймів я пам'ятав про можливість зародження. Значить, я все ж таки можу в певних випадках панувати над собою. Вертаюсь із суду. День ясний, рожево-золотистий. З дахів капає на плечі, капелюхи, носи. Голуби сизими хуркаючими грудками метушаться під ногами коней і людей. На тротуарах маса дам з пакуночками. Всім заманулось робити покупки. На вулиці грохід екіпажів на колесах, побідний, хвилюючий. Я не йду до гімназії. Прямую додому, розстібнувши пальто і ловлячи грудьми перші цілуючі промені весни. Я сам собі здаюсь подібним до тих червоненьких комах, що в такий соняшний день непорушними кубками заливають дошки парканів. Їм нічого не треба, крім невеличкого шматочка дошки гарячого променю. І всі дами з пакетиками, чиновники, дворники з мітлами. Хіба не червоненькі комахи? Ні, до гімназії годі ходити. Край. Біля свого будинку раптом помічаю постать Соні. Вона стоїть коло вікна магазину, і непорушно затихло, дивиться на крам, не бачачи його, вся зацепенівши в якійсь важній протяжній думі. Умить озирається і швидко шукає очима когось по вулиці серед натовпу прохожих. Я вдаю, що не помічаю її, і помалу посуваюсь уперед, дивлячись просто перед себе. Соня відступає від вітрини, і діловою ходою, немов не стояла перед хвилею, йде мені назустріч. Я все-таки не помічаю її. Цікаво, чи мене вона піджидала? Коли мене, то чи забалакає перша? Навмисне виймаю портсигар і не зупиняючись за курію. В цей час рівняюся з нею. Проходить її чорний капелюх, зелене перо і футро ковніра. Не гукає. Може, гадала, що я перший підійду? Чи справді не мене очікувала? Як і Васильович! Занадто хапливо обертаюсь, занадто здивовано і ввічливо здоровкаюсь. Ага... От маєш. І бачив тебе, і знав, що на мене ждала. А от хочу, аби ти перша підійшла. І підійшла. Від хвилювання і замішання вона для чогось іде на другий бік вулиці, машинально лякаючись трамваїв та візників. Я йду за нею, усміхаючись. Там вона трохи опановує собою. Мені треба сюди. Я повинна... Дуже рада, що зустріла тебе. Це, до речі... Її ніс і підборіддя неначе загострились і зблідли за цей час, що ми не бачились, Ніздрі сьогодні не рожеві, а жовтяві і схвильовано поширюються. Вся вона якась чужа мені, викликає легкий жаль. Я хотіла тебе про дещо спитати, бігаючи очима і лякаючись того, що скаже, говорить вона, силкуючись, одна ще бути холодною і небайдужою. Будь ласка, Соню, до твоїх послуг. Ти маєш час, скільки хочеш. «За всіх, де радий. Цікаво, дуже цікаво. Що вона хоче спитати?» «Ти скажеш мені правду?» «Неодмінно. Добре. Дякую тобі. Вона вдає, що не помічає моєї усмішки і легкого тону, який не відповідає її настроєві. Цим вона, не зобов'язує мене бути дійсно правдивим. Скажи, вчора в тебе був, Дмитро?» «Був. Про що ви з ним балакали?» хм. «Про різні речі». Я не знаю, чи маю право казати. Вона похиляє голову і деякий час мовчить. Потім сухо, одрівче, кидає. Ти, здається, виїжджаєш у Крим? Так, мабуть. Вона ще трохи мовчить. Далі все так само, немов вириваючи з себе слова. Так не скажеш про розмову? Я не маю повноваження, Соню. Бувай. І не хитнувши навіть головою, не подивившись на мене, хутко йде вперед. По її спині по капелюсі я почуваю, що вона зараз або в гістериці закричить, або повернеться, підбіжить до мене і почне бити мене парасолем. Вона завертає за ріг і зникає.